Ідемо пасан! Життя! Розділ шостий!» Батьки і слуги чекали їх коло білої огорожі із селяними стовпами. Поштова карета спинилась і почалися нескінченні обійми. Матуся плакала, зворушена Жанна теж витирала дві сльозинки. Батько нервово ходив туди-сюди. Допоки вносили багаж, Жанна перед каміном у вітальні розповідала про свою подорож. Цілий потік слів виливалися із її вуст. І за якихось півгодинки вона встигла вже все переказати всім, крім, можливо, деяких маленьких подробиць, про які забула у такій швидкій розповіді. Потім вона пішла розпаковувати свої речі. Схвильована Розалія допомагала їй. Коли ж було усе скінчено, коли білизна, врання, всі туалетні предмети були розкладені по містах, і покоївка покинула свою господиню. Жанна сіла, відчуваючи легко втому. Запитавши саму себе, що вона має зараз робити, вона почала шукати якісь заняття для розуму чи для рук. Не маючи жодної охоти, знову йти до матері, що дрімала у вітальні. Вона надумала було вийти прогулятись, але на дворі здавалось так сумно, що вже саме споглядання з вікна завдало тяжку смутку її серцю. Тоді вона зрозуміла, що їй вже нема і ніколи не буде чого робити. Всі її молоді літа під час перебування у монастирі були віддані думкам про майбутнє – мріям. Невпини зворушення цих надій так сповнювало тоді її час – що він спливав зовсім непомітно для неї. Потім, як тільки вона покинула суворі мури, прийшло її сподіване кохання. Той, про якого вона мріяла, якого зустріла, покохала, з яким уже через кілька тижнів одружилась під впливом якоїсь раптової рішучості. Цей чоловік прибрав її до своїх рук, не давши часу опам'ятатись. Та ось принадно дійсність перших днів заступила та буде надійність, що замикає двері для безмежних надій, для тривожних сподівань, невідомого. Так сподівання закінчуються. Отже, і робити їй нічого, ні сьогодні, ні завтра, ніколи. Жана відчула це все ясно, неначе якесь розчарування, неначе засання своїх мрій. Вона підвелась і наблизилась до вікна, притулилась чолом до його холодної шибки. Потім, деякий час, подивившись на небо, по якому плели темні хмари, наважилась вийти. Невже це та сама місцевість, та сама трава, ті самі дерева, що були у травні? Куди ж поділось веселе осяйне сонцем листя? Куди зник той поетичний газон? А це повітря, що так п'янило, сповнене життя, пахощів життєдайних ароматів. Де воно зараз? Зовсім розм'яклі від невпинних осінніх дощів, укриті товстими килимами мертвого листя, сумно лежали алеї під тонкими оголеними, ніби тремтячими від холоду тополями. Вона дійшла до гаю. Він був сумний. Як кімната людини, що вмирає, якісь маленькі змерзлі пташки шукали собі притулок, зі слабким цвіріньканням стрибали з місця на місце. І тільки липа та платан, захищені від морського вітру, рясною завісою в'язів, що авангардом стали перед ними, здавали ще одягненими у своє літнє вбрання липа у червоний оксамит, а платан у жовта гарячий шовк. Тихою ходою Жана походжала по матусиній алеї. Повз ферму кульярів щось пригнічувало їй серце, наче якесь перечуття довго, одноманітного нудного життя, що почалося зараз для неї. Потім, сівши на сходах, де жульєн вперше сказав їй про своє кохання, вона залишалась там неначе в дрімоті, майже в забуті, стою в серці. З єдиним бажанням лягти заснути, щоб якось позбути й журби цього дня. Раптом помітила у небі підхоплену вітром чайку. Вона згадала орла, якого бачила там, на Корсиці, у похмурій долині Отта. Серце її здригнулося від спогаду про те прекрасне, що вже не вернеться. І вона раптом побачила облитий сяйвом острів. Напоєний дикими пахощами, його сонце, під яким достигають апельсини і лимони, рожаві вершини гір, блакитні затоки і розколини, по яких біжить вода. Огорнена смутком вона поспішно верталась додому, щоб не розридатись. Матуся дрімала. Сидячи нерухомо коло каміна, вона так звикла до сумної одноманітності днів, що навіть не відчувала її. Батько з жульєном пішли пройтись та поговорити про справи. Настала ніч, і похмура мла освітлювала вогняними відблисками каміна, заполонила простору вітальню. А за вікном останні промені згасло дня, що дозволяли розрізнити брудний осінній краєвид і сіреньке небо, теж ніби замазане болотом. Незабаром з'явився барон із жульєном. Увійшувавши в темну кімнату, він одразу ж подзвонив і закричав. «Швидше, швидше, вогню! Тут так сумно!» Потім він сів біля каміна. І допоки його мокре взуття парувало біля вогню, і висохлі шматки болота відвалювались від підошви, він весело потирав руки. «Я гадаю, що буде мороз. Небо на півночі прояснилось. До того ж сьогодні повний місяць. Вночі буде холодно. Потім він обернувся до дочки. Ну, що, дитино, ти задоволена, що повернулась на батьківщину, до свого дому, до своїх старих? Це просте питання зворушило Жану. З повними сліз очима вона швидко пригорнулась до батька. Згадала з якою радістю чекала зустрічі із батьками. І дивувалася тій байдужості що паралізувала її ніжність. Так буває, коли думаєш про людей, яких любиш і з якими розлучився, втративши звичку щоденно бачитись з ними. Почуваєш себе чужим при зустрічі, допоки спільне життя не відновить старих зв'язків. Обідали довго, розмови майже не було. Жульєн, здавалось, забув про свою дружину. Після обіду Жанна задрімала у вітальній коло каміна, навпроти матусі, яка вже зовсім спала. Полум'я каміна вдень слабке і червонясте ожило, застрикотіло, ожило. Барон з усмішкою наблизився до каміна і, просянувши пальці, промовив. Як гарно сьогодні горить, морозить, дітки, морозить. Потім він поклав руку на плече Жанні і додав – показуючи на вогонь. «Бачиш, дитину, ось що найкраще над усе на світі!» Вогнище, вогнище з рідною сім'єю навколо. Ніщо не може зрівнятися із цим. Але час лягати, ви, мабуть, втомилися, дітки. Піднявшись свою кімнату, молода жінка запитала себе, чому після повернення вона відчувала себе такою знеможеною. Чому цей будинок – цей любий рідний край, все, від чого тремтіло досі її серце, зараз справляє на неї таке тяжке враження. Але раптом погляд її спинився на годинку. Маленька бджілка, як завжди, хутко і невпинно пурхала то праворуч, то ліворуч, над позолоченими квітами. Захоплена поривом несподіваної ніжності, Жанна розчулилась до сліз, дивлячись на цю маленьку. Механічну істоту Що відчувала її час І як билося її Живе серце Вона не була звичайно Так зворушена Коли обнімала батька і матір Серце має свої Незбагнені для розуму таємниці Вперше після заміжжя Вона залишилась у ліжку сама Жульєн, посилаючись на втому Зайняв другу кімнату А втім вони ще раніше домовились, що кожне з них матиме свою окрему кімнату. Довго не могла Жанна заснути. Їй було дивно не чути поруч другого тіла. Було незвично спати на самоті. Їй торбував рвучкий північний вітер, що шалено бився на даху. Вона прокинулась вранці від яскравого світла, що ніби кров'ю заливало її ліжко. А шибки вікна, розмальовані інієм, були червоні, наче палав увесь обрій. Загорнувшись у широкий пенюар, вона підбігла до вікна і швидко розчинила його. Крижаний вітер, свіжий і колючий, увірвався в кімнату. І опік її таким лютим холодом, що з очей, а сльози потекли. А за дерев серед почервонілого неба з'явився великий сонячний диск. Блискучий та роздутий, як обличчя п'яниці. Укрита білим інієм тверда та суха, тепер земля, дзвеніла під ногами робітників ферми. Платан і липа швидко роздялися під поривами вітру. І з кожним подихом крижаного вітру ціла хмара листя розліталась, як зграє пташок. Жана вдяглася, вийшла, і щоб чимось зайнятись, пішла відвідати фермерів. Марта не сплеснули руками, а хазяйка розцілувала її в обидві щоки. Потім її примусили випити чарку абрикосової наливки, і вона пішла до другої ферми. Куліари теж сплеснули руками. Хазяйка ткнулась губами в її вухо. Довелося випити чарку смородиної наливки. Потім Жанна вернулась додому снідати. І день минув так само, як і вчора. Тільки він був холодний, а не вогкий. І наступні дні тижня були подібні до цих двох. І всі тижні місяця були подібні до першого. Але потрохи туга її за далекими краями зменшилась. Звичка огорнула її життя покорою. В серці знову заговорила цікавість до безлічі різних дрібниць буденного життя. Прагнення простих і звичайних щоденних занять. Якась задумлива меланхолія, якесь невиразне розчарування в житті опанувало її душу. Чого їй бракувало? Чого вона бажала? Вона й сама не знала цього. У ній зовсім не було потягу ні до світського життя, ні до веселих розваг, ні до можливих утіх. Та й які ж утіхи? Взаємини її з Жульєном цілком змінилися. Після повернення з весільної подорожі він здавався зовсім іншим, ніби актор, що скінчив свою роль, знов прибрав свого звичного вигляду. Він майже не звертав на неї уваги, майже не розмовляв з нею. Раптом зникли всі сліди його кохання, і рідко коли заходив він уночі до її спальні. Він узяв на себе керування всім маєтком і будинком переглядав рахунки, зменшував витрати, дошкуляв селянам і, набувши вигляду справжнього дворянина-фермера, втратив той блиск і елегантність, що були в нього до одруження. Він не вилазив зі своєї старої, вкритої плямами оксамитової мисливської куртки. Він перестав голитись, і його довга, погана, пістрижена борода страшенно його спотворювала. Він не дбав уже і про свої руки, і щоденно випивав після кожного обіда три-чотири чарки коньяку. Жанна спробувала було звернутися до нього із ніжним докором, але він грубо відповів. «Дай мені спокій, чуєш?» І вона не наважилась більше давати йому поради. Вона примирилась з цими змінами так легко, що сама з цього дивувалась Він став чужим для неї Душа і серце його були для неї закриті Вона часто думала про це Питаючи себе Як це так трапилось Що зустрівшись, покохавши одне одного Нарешті одружившись у пориві пристрасті Вони раптом стали такими чужими одне одному Ніби ніколи і не спали поруч і чому, чому вона майже не страждала? Чи що таке взагалі життя? Чи вона помилилась? Невже нічого не залишилось вже для неї у майбутньому? Коли б Жул'єн зостався таким же вродливим, чепурним, елегантним, чарівним, може б і вона страждала дужче, Було вирішено, що після Нового року молоді зостануться жити самі. А батько та мати поїдуть до Руана, де й проживуть кілька місяців у своєму домі. Молоде подружжя буде залишатися в пеплі протягом усієї зими, щоб улаштуватись і призвичайтись до місця, де має прожити все своє життя. А втім, у них було кілька сусідів, з якими Жулєн збирався познайомити дружину. То були Брізвілі, Кутільє і Фурфілі. Але молоді не могли ще почати своїх візитів, бо досі не можна було закликати маляра, щоб змінити їм на кареті герб. Барон подарував своєму зятеві стару родинну карету, і жульєн нізащо в світі не погодився поїхати на ній до своїх сусідів, поки гербовий щит делямар не буде намальований поруч із гербом лепеть дево. Та тільки одна людина в окрузі розумілась на таємницях геральдичного орнаментування. Це був маляр із Больбака на Батай, якого по черзі запрошували до всіх нормандських замків розмальовувати гриби на дверцятах карет. Нарешті, якось у грудні, ранком, коли вони вже закінчували сніданок, увійшов чоловік із коробом за спиною, і наплизився до будинку. То був Батай. Його закликали до зали, запропонували сніданок. Як якомусь панові. Бо його фах, його постійні стосунки із усією аристократією, його обізнаність із усіма гербами та емблемами. Все це надавало йому дуже великого значення. Зараз же наказали принести олівець та папір. І поки маляр їв, Барон із жульєном накидали ескізи своїх гербових щитів, поділених на чотири частини. Баронеса, яка щиро кохалася в таких речах, висловлювала свою думку. Навіть Жана взяла участь у цьому обговоренні, ніби в ній раптом прокинувся якийсь інтерес. Батай снідаючи, висловлював свої міркування. Часом брав олівець. Наводив приклади, описував усі дворецькі карети в окрузі. І здавалося, що від оцієї особи, від його слів, навіть від голосу віяло якимось духом аристократизму. То був маленький чоловік із сивим рідким волоссям, із обляпаними фарбою руками. Ходили чутки, що колись він вчинив щось аморальне. Але загальна повага з боку усіх титулованих родин давно вже стерла з нього цю пляму. І як тільки він допив каву, його повели до каретної повітки І зняли клейонку, якою була накрита карета Батай оглянув її потім серйозним тоном Зробив деякі зауваження з приводу розмірів Що їх, на його думку, треба було надати малюнкові І після нового обміну думками взявся за роботу Незважаючи на холод, баронеса звеліла принести їй крісло Щоб вона мала стерити за малюванням гербів і трохи згодом, наказавши принести грілки для змерзлих ніг, почала спокійно розмовляти із маляром, розпитуючи його про весіля, похорони та хрестини за останній час, і тим доповнювала собі генелогічні відомості, що їх зберегла у своїй пам'яті. Жульєн сидів верхи на стільці коло своєї тещі. Він курив люльку і спльовував на землю, слухав розмову баронеси і уважно стежив за тим, і як Батай відтворював у фарбах його дворянську гідність Незабаром спинився подивитись на роботу і дядько Сімон Що йшов на город із лопатою на плечі Коли ж по прихід Батая довідались на фермах З'явились і обидві фермерші. Ставши з обох боків баронеси, вони зачаровано повторювали «Дивись, тож треба бути справжнім штукатуром, щоб намалювати такі штуки» Герб на обох дверцятах було закінчено тільки на другий день, коло одинадцятої години. Зараз же зібралися всі, щоб легше було розглядати. Карету викотили на двір, робота була бездогана. Батая похвалили, і він пішов зі своїм коробом за спиною. А барон і його дружина Жана і Жульєн, одностайно вирішили, що маляр – людина великих здібностей, і що при іншому збігу обставин, напевно, став справжнім художником. З метою економії жульєн провів деякі реформи, які, в свою чергу, вимагали нових змін. Старий фурман став садівником. Кінь Мевіконт вирішив правити власноруч і продав виїзних коней, щоб не витрачати грошей на їх годівлю. Потім через те, що все ж таки треба було комусь доглядати коней, Поки пани виїжджали з коляскою, він поклав ці обов'язки на одного із хлопчиків наймитів – пастушка Нем'я Маріс. Нарешті, щоб забезпечити себе кіньми, він склав із коліядами та амартенами спеціальну умову, згідно з якої кожен із цих фермерів повинен був щомісяця в день, який буде для нього призначений, приводити йому одного коня. За це вони звільнялись від обов'язку постачати курей. І одного разу кульяри привели велику булану шкапу, а Мартени маленьку, біленьку та кудлату. І коли ця пара була запряжена разом в кареті, Маріус, потопаючи в старій лівреї дядька Сімона, підвів її до ганку замку. Причепурений, стрункий жульєн трохи нагадував колишнього елегантного жульєна, але довга його борода все ж надавала йому якогось вульгарного вигляду. Він оглянув упряж, карету і маленького лакея. І вирішив, що все як слід. Власне, для нього мало значення лише новомальовані герби. Баронеса спустилася зі своєї кімнати під руку із чоловіком. насилу влізла в карету і всілася, відкинувшись на подушки. За нею з'явилась Жанна. Вона посміялася спочатку з цієї пари коней, а потім помітила Маріуса. Капелюх насунувся йому на очі, і якби не ніс, то сунувся б іще нижче. Руки його зникли у широчених рукавах. Ноги, наче під спідницею, сховалися під полами лівреї, з-під яких куметно виглядали величезні черевики. Коли Жана побачила, як він, щоб подивитися на що-небудь, закидав назад голову, як за кожним кроком піднімав коліна, наче мав переступити струмок. І як виконуючи накази, метушився мов сліпий, кидаючись на всі боки, у весь поринув та зникнув у неосяжній одежі, її охопив непереможний, нестримний регіт. Барон обернувся, побачив збентеженого хлопчика і, перейнявся сміхом дочки, теж розреготався. Звертаючись до дружини, він неспроможний був що-небудь вимовити. "Диви, диви, мама, Маріус" Боже, який він кумедний, який кумедний. Баронеса нахилилась до дверцят і, глянувши на хлопчика, теж затрусилася від сміху, так що вся карета почала танцювати на ресорах, неначе на вибоїсті дорозі. А жульєн, весь збліднувши, запитав, Щого це ви так смієтесь? Та ви з глуздо з'їхали, чи що? Жанна, не маючи сили заспокоїтись від судорог сміху, безсило опустилась на сходи Ганку. Те ж саме зробив і барон. А якесь конвульсивне чхання, щось подібне до невпинного куткудакання, яке долітало з карети, свідчило, що баронеса задихається від сміху. І враз ліврея Маріуса теж почала труситись. Хлопчик, мабуть, зрозумів, у чому річ, і сам нестримно зареготав у глибині свого капелюха. Тоді Жул'їн роздратовано кинувся до хлопця і дав йому такого ляпаса, що величезний капелюх злетів на траву. Потім обернувся до тестя, він промовив тремтячим віддініву голосом. «Мені здається, що вам найменше, пристало сміятись. Цього б і не було, якби ви не розтринькували і не проїли всього свого майна. Хто ж винен, що ви роззорені?» Сміх раптом рувався, і вся веселість зникла. Ніхто не промовив ні слова. Жана ладна вже заплакати, мовчки сіла поруч матері. Вражений і приголомшений барон умостився навпроти жінок. А Жульєн заліз на козла, витягнув туди і хлопчика, одна щока якого опухла, а очі були повні сліз. Дорога була сумна і здавалося дуже довгою. В кареті панувало мовчання. Ці троє похмурі, збентежені, не хотіли признатися собі в тому, що снувалося у їхніх думках. Вони добре знали, що не зможуть розмовляти про щось інше. Їх опанувала болісна думка, і всі вважали за краще сумно мовчати, ніж торкатися тяжкої теми. Нерівною рисю бігли коні повз двори ферм. Після кожної ферми простягалася рівнина. А в далечині то тут, то там маячили інші ферми. Нарешті в'їхали у довгу ялинову алею, що виходила на дорогу. Карета нахилилась, потрапляючи в глибокі мокрі вобоїни, і Матуся щоразу злякано скрикувала. Брама в кінці алеї була зачинена. Маріус спригнув відчинити її, і обігнувши великий газон, вони під'їхали до високого, просторого і похмурого будинку за чинними віконницями. Розчинилися середні двері, і з дрібними і нерівними кроками зійшов старий, паралізований слуга у червоному з чорними смугами жилеті, частину якого зверху закривав фартух. Довідавшись про прізвище гостей, він провів їх до великої вітальні, де насилу підняв завжди спущені жалюзі. Меблі в ній були покриті чохлами – Годинник і канделябри обгорнуті білим полотном, а холодне вогке повітря, яке тхнуло цвіллю і чимось давно минулим, здавалось, приймало сумом легені, серце і шкіру. Всі посідали і почали чекати. Кроки, що їх чути було із горішнього коридору, свідчили про те, що там щинилась незвичайна метушня – Захоплені зненацька господарі поспішали одягнутися якомога швидше. Це тривало довго. Кілька разів було чути дзвіночок. Хтось то збігав, то знову піднімався сходами. Баронеса від пронизливого холоду весь час шхала. Жульєн ходив туди сюди по вітальні. Жанна похмуро сиділа коло матері. Барон стояв, низько нахиливши голову і притулившись спиною до мармурового каміна. Нарешті розчинились високі двері і показались віконт і віконтеса де бризвіль. Обоє були маленькі, худенькі, невизначеного віку. Вони йшли, наче підстрибуючи, манірні і збентежені. Жінка в шовковому барвистому вбранні і маленькому вдовиному чепчику зі стрічками. Говорила дуже швидко Чоловік затягнутий у сюртук, кланявся гостям. Його ніс, очі, вишкарені зуби, неначе натерте воском волосся і розкішне вбрання – все блищало, як блищать речі, про які дуже дбають. Після перших привітань і вічливих, доброзичливих слів ніхто не знав, про що говорити. Тоді без будь-якої причини почали взаємно висловлювати задоволення із приводу знайомства. Кожен сподівався, що їхні добрі взаємини триватимуть і далі. Це так приємно зустрічатися один з одним, коли доводиться жити на селі протягом цілого року. Проте холодне повітря вітальній проймало наскрізь аж до кісток, робило голоси хрипкими. Баронеса Кахикала і чхала вже без перестанку. Тоді барон подав сигнал до від'їзду. «Як так скоро? Залишайтесь ще трішки», – переконували Брізвілі. Але Жанна вже підвелася з місця, незважаючи на знаки жульєна, який вважав візит занадто коротким. Брізвілі хотіли було подзвонити лакею, щоб дати розпорядження про карету, але дзвоник не дзвонив. Тоді господар швидко вийшов з вітальні і повернувся повідомив, що коней поставили в стайню. Довелося чекати. Кожен придумав, що іще сказати. З мимовільним трепетом Жана запитала, що роблять протягом цілого року самотні хазяї. Але Брізвілів здивувало це питання, бо вони завжди були зайняті, складаючи багато листів до своєї розкиданої по всій Франції аристократичної родини. Тисяча мікроскопічних справ заповнювало існування цих двох людей, що були марні у своїх взаєминах, ніби чужі. Великі урочисті розмови про найнезначніші речі. Під високою почорнілою стелею величезної нежилої вітальні, де все стояло в чохлах, це подружжя таке чистеньке, коректне, здавалось жанній муміями аристократизму. Нарешті повз вікна проїхала карета зі своїми різними шкапами. Але Маріус зник. Вважаючи, що він вільний до вечора, він, певно, пішов погуляти по селу. Розлючений жульєн попросив, щоб його послали додому пішки, і після багатьох взаємних привітань гості рушили до пепля. Як тільки зачинились двері карети, Жанна з незважаючи на тяжке враження, що ще залишилося в них від грубості жульєна, почали сміятись, передражнювати рухи і мову брізвілів. Барон удавав чоловіка, Жана дружину. Але баронеса була трохи ображена у своїй аристократичних симпатіях. «Не слід так з них глузувати», – сказала вона. «Це дуже порядні люди, що належать до найкращих родів». Вони замовкли, щоб не суперечити матусі. Але наперекір усьому, час від часу, глянувши одне на одного, знову починали сміятись. Барон церемонно вклонявся і промовляв урочистим тоном. «У вашому замку в пеплі мусить бути дуже холодно, пані, через оцей сильний морський вітер, який весь час дме з моря». Вона ж надавала своєму обличчю бундючного виразу і відповідала, менірно киваючи головою, як качка у воді. «О, я маю, пане, що робити протягом цілого року». До того ж, у нас така сила родичів, до яких треба писати. Пан Дебр усі справи полишив на мене. Він пише з Абатом Пелем, наукову розвідку. Вони разом складають історію церкви в Нормандії. Баранеса проти волі добродушно сміхнулася і знову повторила. Не слід лозувати так з людей нашого кола. Але раптом карета спинилась, і жульєн став гукати когось позаду. Жанна і барон висунулись із дверей. Помітили якусь дивну постать, що ніби котилась у їхній бік. Плутаючись у полах лівреї, нічого не бачачи під капелюхом, що раз у раз падав на очі, махаючи руками не наче крилами вітряка і чалапочучи по широких калюжах, спотикаючись об кожний камінь, поквапливо підстрибуючи увесь забризканий грязюкою, Маріус щосили біг за каретою. Тільки новінно наздогнав її, як жульєн нахилився, схопив його за комір, посадив коло себе і кинув вішки. Почав бити кулаком по його капелюху, який насунувся йому аж по самій плечі. Хлопець голосив під ним, намагаючись втекти, але хазяїн тримав його однією рукою, не переставав бити іншою. Жанна розгублено белькотіла. «Тату, от тату!» А обурена баронеста стискала руку свого чоловіка. «Та зупиніть же його жак!» Тоді барон ручку опустив передні віконце і схопив зятя за рукав, промовив тремтячим голосом. «Скоро ви облишите бити дитину!» Жуліан здивовано обернувся. «Та хіба ви не бачите, що цей пройдислід зробив із лівреєю?» Але барон, просунувши між ними голову, сказав удруге Це мені байдуже, не можна бути таким жорстоким. Жульєн знову розсердився. Дайте мені спокій, будь ласка, це вас не стосується, відповів він і знову підняв було руку. Але тесть раптом схопив його за рукав, пригнув її з такою силою, що вона вдарилась об козел. Потім він люто скрикнув. «Якщо ви зараз же не перестанете, я вийду і зумію вас зупинити». Віконт відразу притих, зназав плечима і, нічого не відповівши, погнав коней рисю. Жінки сиділи нерухомо, зовсім пополотнівши. Виразно було чути, як б'ється серце баронеси. Під час обіду Жул'єн був надзвичайно вічливий, ніби нічого і не сталося. Жана, її батько і баронеса Бачили люб'язність жульєна, незабаром забули вже випадок із ним, і зовсім розвеселились, перебуваючи в приємному настрої людей, що видужують. Її колежана знову завела розмову про обрізвілів. Її чоловік пожартував теж, але зараз же додав все-таки у них манери справжніх аристократів. Вони не робили більше візитів, бо кожен боявся зачепити питання про Маріуса. Було тільки вирішено надіслати сусідам на Новий рік свої візитні картки і почекати з візитами до перших теплих весняних днів. Настало різдво. У них обідали к'юре та мер із жінкою. Їх запросили також і на Новий рік. Це було єдиною розвагою, що порушувала одноманітність їхнього життя. Батько та матуся мали покинути пепель 9 січня. Жана хотіла затримати їх, але жульєн не дуже наполягав на цьому. І барон, бачачи холодність зятя, виписав із Руана поштову карету. Напередодні їхнього від'їзду, коли все вже було опаковано, Жана і її батько в ясний морозний день вирішили спуститись до Іпора де вони не були від того часу повернення Жани з Корсіки. Барон і Жана нерухомо стояли і стежили, як зникали в пітьмі ті люди, які щоночі ризикували своїм життям, щоб не загинути з голоду. І все ж вони були такі бідні, що ніколи не їли і м'яса. Замилувавшись океаном, Барон промовив. «Яка страшна і прекрасна ця картина!» «Яке величне це повите темрявою море, що панує зараз над життям стількох людей? Правда же не то?» «Але йому далеко до Середземного моря», сказала вона із холодним усміхом. «Батько обурився. Середземне море? Олія, сироп? Ні, ти подивись на це, яке воно грізне зі своїми шумливими хвилями. І подумай про тих, що поїхали туди і зникли з очей. Мабуть, що й так, зітхнувши, погодилась Жанна, але слова ці, що зірвали з її уст, середземне море. Знову примусило її серце стиснутися, понесло її думки до тих далеких країн, де були поховані її мрії. Потім батько разом з дочкою, замість того, щоб іти лісом, вийшли на дорогу і тихою ходою Пішли понад берегом Вони мовчали Засмучені близькою розлукою Тоді Жанна З покорою в голосі сказала Життя Яке ж воно невеселе Нічого не вдієш, дитино, Це не від нас залежить Зітхнув барон Другого дня Батько та матуся поїхали І Жанна із Жульєном Лишилися самі